benyomásai a vasárnapi iskoláról. Nos, hogy tetszenek? kérdezte Marilla. En a mazzátszobában állt és ünnepélyes arszal nézte az ágyra kiterített három új ruhát. Az egyik abból a dohányszínű pamut szövetből készült, amit egy nyárral korábban egy házalótól vett, mert olyan tartósnak tűnt. A másik egy fekete-fehér kockás szaténból, amit télen vett kiárusításon. A harmadik pedig abból a visszataszító kék árnyalatból pompázó, ropogós kartonanyagból, amit azon a héten egy Kármondi üzletben vásárolt. Marilla várta mindegyiket, de a szemlére kiállított ruhák elszomorítóan egy kaptafára készültek. Egyszerűbb, szorosan húzott szoknya, sima derék, a ruha ruhaújjak meg épp olyan szorosak és fantáziátlanok, mint a derék meg a szoknya. – Majd azt képzelem, hogy tetszenek, – mondta Enn higgadtan. – Te nekem csak ne képzelődj, – vágott vissza Marilla sértődöttem. – Látom, hogy nem tetszenek, de mi a bajod velük? Hisz rendesek, tiszták és újak. Igen. – Akkor miért nem tetszenek? – Mert, mert nem csinosak. – Volt a vonakodó válasz. – Csinosak! – szipákolt Marilla megvetően. – Én nem azért törtem magam, hogy valamiféle cicomás ruhát csináljak neked. Megmondom kereken, hogy nem fogom a híjúságodat legyezgetni enn. Ezek rendes, józan használható ruhák, minden cifraság meg fodor hiány. és az idén-nyáron ez minden, amit kapsz. A barna pamut meg a kék karton jó lesz a szeptemberi iskola is. A szatént majd templomba meg a vasárnapi iskolába hordott. Elvárom, hogy rendben és tisztán tartsd őket, és ne szaggasd el játék közben. Igazán hálásabb lehettél volna azután a kurta gyapjú ruha után, amit eddig viseltél. De hisz én hálás is vagyok, tiltakozottan, de annyival hálásabb lennék, ha, ha, ha legalább ennek puffos újja lett volna. Most a puffos újja divat olyan borzongató öröm lett volna, Marilla, ha egy puffos újjú ruhát viselhetnék. Már pedig most ki kell bírt borzongás nélkül. Nem pazarolhattam a drága anyagot puffos újakra. Egyébként is az a véleményem, hogy nevetséges látvány nyújtanak, és jobban szeretem az egyszerű, praktikus megoldásokat. De én jobban szeretem másokkal együtt kinevettetni magam, mint egy szál magamban praktikusan járni. Erősködött en gyászos álhatatossággal. No, felől semmi kétségem. Most pedig szépen akasd be az új ruhákat a szekrényedbe, aztán ülj le és tanuld meg a vasárnapi iskolában feladott leckét. Mr. Bell átküldte neked az egyházi lapot, holnap pedig el kell menni az iskolába. Fejezte be Marilla, és igencsak felpaprikázott hangulatban tűnt el a konyha irányában. En a háta mögött összekulcsolta a kezét, és a ruhákra merett. – Új reménykedtem, hogy egy fényes puffos újjú is lesz köztük, mormolta vigasztalanul. Imádkoztam is érte, de ettől nem vártam sok eredményt. Gondolom, Istennek nincs ideje, hogy egy kis árvallány ruhájával bajlódjon. Tudtam, hogy Marillára leszek utalva. Még az a szerencse, hogy elképzelhettem, hogy az egyik habfehér muszlimból készült csodás csipkefodrokkal és háromszorosan puffos ujjakkal. Másnap reggel egy szörnyű migrénes fejfájás első már Marilla kénytelen volt otthon maradni, és nem vihette el Ent a vasárnapi iskolába. Menj és szólj be Mrs. Lindhez, utasította Ant. Ő majd gondoskodik arról, hogy a megfelelő osztályba kerülj, és vigyázz arra, hogy rendesen viselkedj. Iskola után maradjott a prédikációra is, és kért meg Mrs. Lindet, hogy mutassa meg a templomülésünket. Tessék egy szent adományozásra. Ne bámészkodj másokra, és ne fészkelődj, és számíts rá, hogy megkérdezem tőled a bibliai idézetet, amikor hazajössz. N úgy indult el hazúról, akár a kifogástalan viselkedés mint a képe. A fekete-fehér merev szaténruha hosszát tekintve megfelelt az illendőség szabályainak, és igazán nem lehetett azzal vádolni, hogy kurta. Ellenben N vékony kis alakjának minden szegletét hangsúlyozta. A kalapja egy kicsi, lapos, fényes és új szalmakalap. Keresetlen egyszerűségével szintén csalódást okozott ennek, aki titkon szalagokkal és virágokkal ékes fejfedőben látta magát de ezen a csalódáson hamar túltette magát. Alig tette meg az út felét, a szélben hajladozva aranyszínű boglárkákból és gyönyörűséges vadrózsákból egy jókora koszorút font, és ezzel díszítette fel a kalapot. Az eredmény, függetlenül attól, hogy mások mit gondoltak róla, kielégítette Ent, aki vígan és fürgén szette a lábát az úton, és büszkén magasba tartotta rózsaszín és sárga virágos rőt hajkoronás fejét. Mrs. Lind azonban már elment otthonról, mire en odaért. A kislány azonban nem csüggett, és egyedül folytatta útját a templom felé. Az előcsarnokban egy csapat, jobbára fehér, világos kék és rózsaszín ruhácskába öltözött kislány gyülekezett. Elkerekedett szemmel bámultak a közéjük cseppent idegenre, és hihetetlen fejdíszére. Az avoli kislányok fülébe már eljutottak az enről szállongó különös hírek. Mrs. Lind azt mesélte, hogy szörnyű természete van. Jerry Bute, a zöld manzárdos hátban dolgozó béreslegény azt terjesztette, hogy en örökösen vagy magában, vagy a fákhoz és virágokhoz beszél, akár a bolond. Bámulták, és folyóirataik mögött egymás között csútyorogtak. Senki sem próbált barátságosan közeledni hozzá, sem akkor, sem később, amikor már túl voltak a megnyitó lelki gyakorlatokon, és en Miss Rogerson osztályában találta magát. Miss Rogerson, ez a középkorú hölgy, mint egy húsz éve tanította vasárnapi iskolában. Tanítási módszerek kimerült abban, hogy felolvasta az egyházi folyóiratban megjelenő kérdéseket, majd a lap felett szigorú tekintetét a kiszemelt áldozatra emelve várta a választ. Enre gyakran esett a pillantása, ám hála Marillának, aki belésújkolta a válaszokat, En mindannyiszor azonnal felelt, bár azt, hogy mennyit értett kérdésből válaszból, jótékony homály fedte. Ennben nem ébredtek gyengéd érzelmek a jeles hölgy iránt, és nagyon szerencsétlennek érezte magát, aminek hátterében talán a többi kislány puffos ruhaújja volt a keresendő. Ennben egyre mélyült a meggyőződés, hogy puffos új nélkül semmit sem ér az élet. Nos, hogy tetszett a vasárnapi iskola? Érdeklődött Marilla, amikor en Enn hazatért. A koszúrú már elhervadt. Enn el is dobta út közben. Így egy kis ideig még megkimélte Marillát attól, hogy a legrosszabb a tudomására jusson. Egy cseppet sem, elviselhetetlen volt De en, Shirley! – kiáltotta megbotránkozva Marilla. En óriási sóhajjal rogyott le a hinta székbe, megcsókolta a piroska levelét, és intett egy virágzó fuxiának, majd hozzá hozzáfűzte: Magányosak lehettek nélkülem, most pedig a vasárnapi iskola. Ahogy meghagyta nekem, rendesen viselkedtem. Mrs. Lynn már nem volt otthon, így egyedül mentem tovább. A többi kislányjal mentem be a templomba, és az ablaknál az egyik patsarkában ültem le, amíg a kezdeti lelki gyakorlatok folytak. Mr. Bell irgalmatlanul hosszan imádkozott. A végére biztosan halálosan elfáradtam volna, hanem az ablak mellett ülök. De éppen a fénylő vizek tavára nyílt kilátás, így azután kinéztem, és mindenféle is dolgokról ábrándoztam. Semmi e nem lett volna szabad csinálnod. Mr. Berre kellett volna figyelned. De hát nem hozzám beszélt, tiltakozottan. Istennel beszélgetett, de láthatólag ez sem érdekelte különösebben. Azt hiszem úgy gondolta, hogy Isten túl messze van ahhoz, hogy megéri a fáradtságot. De én azért elmondtam egy rövid imádságot. A tóparton egy hosszú nyírfa sorált, ágaikat a víz fölé nyújtottak, és a napsugarak a leveleken át egészen mélyen, mélyen a tóvízébe húltak. Ó, Marilla, olyan szép volt, mint egy álom. Borzongató öröm járt át, és kétszer vagy háromszor mondtam is, hogy köszönöm neked, Istenem. Remélem, nem hangosan. jegyezte meg Marilla gonterheltem. Ó, dehogy csak suttogva. Mr. Bell azután valahogy mégis befejezte, és azt mondták nekem, hogy menjek Miss Rogerson tanítványaival az osztályterembe. Kilenc másik lány volt ott, és mindegyik puffosújú ruhát viselt. Megpróbáltam azt képzelni, hogy az enyém is puffos, de nem ment. Hogy miért nem? Amikor egyedül voltam a keleti manzátszobában, mi sem volt könnyebb, mint puffos hújat képzelni, de ott a többiek között, akiknek tényleg ilyen volt, sehogy sem ment. Nem illett volna a vasárnapi iskolában ugya gondolnod. Az órára kellett volna figyelmet. Remélem tudtad a leckét. Ó, hogy ne! És egy csomó kérdésre válaszoltam. Mr. Rogerson, ki se fogyott belőlük? Valahogy nem tartottam igazságosnak, hogy csak ő kérdez. Én is annyi mindent akartam kérdezni, de aztán meggondoltam magam, mert úgy láttam, hogy Miss Rogerson nem rokon lélek. Azután mindenki elmondott egy parafrázist. Tőlem is kérdezte, hogy ismerek-e egyet is, mire én azt feleltem, hogy nem, de ha kívánja, elmondhatom kívülről a kutya gazdája sírjánál című mint. A harmadik királyi olvasókönyvből Tudom, hogy nem igazán vallásos mű, de olyan szomorú és melankólikus, hogy akár annak is beillik. De Miss Rogersonnak ez nem felelt meg, és feladta jövő vasárnapra a tizenkilencedik parafrázist. Utána el is olvastam még a templomba, és fenségesnek találtam. Különösen két sor borzongatott meg. Egy zászlónyi lovas hult el ott, Midian szörnyű napján. A zászlónyit meg a Midiánt nem értem, de olyan tragikusnak hangzik. Alig várom a jövő vasárnapot, hogy elszaválhassam. Egész héten ezt fogom gyakorolni. Vasárnapi iskola után megkértem Miss rogerson azért őt, mert Mrs. Lynn túl messze volt, hogy mutassa meg a Kaffberg padot. Ott ültem olyan csetben, ahogy csak tudtam, és a bibliai idézet a jelenések könyvéből volt. Harmadik fejezet, második, harmadik verszak. Borzasztó hosszú idézet volt. A lelkész helyében én a rövid, találó idézeteket választanám ki. Ráadásul a prédikációnak sem akart vége lenni. Gondolom azért, mert a lelkész az idézet hosszához kellett, hogy igazítsa. És azt hiszem, még csak érdekes sem volt. Az a baja, hogy nincs elég képzelőereje. Nem is nagyon figyeltem rá. Hagytam, hatkosájának szabadon a gondolataim, és így nagyon meglepő dolgok jutottak az eszembe. Marilla tehetetlenül érezte, hogy enn a szigorú megróvást érdemelne. Mégsem vitte rá a lélek. Kár is tagadnia, hogy volt némi igazság abban, amit Ann mondott, főképp ami a lelkész prédikációit és Mr. Bell imádságait illette, hiszen ha nem is mondta ki soha hangosan, a szívemélyén ő is régóta ugyanezt gondolta. Már-már úgy tűnt, mintha titkos, kimondatlan bíráló gondolatai hirtelen látható és vádló alakot öltöttek volna ennek a nyíltan szó kimondó elhagyott kis emberpalántának a képében.